Тут дивне повітря. Він повторив фразу, яку я вже чула, від мсія Паскаля. Я засміялась. Він мене зрозумів, бо і сам чув це від нього. Давай відпочинемо. Він сідає на зів'ялі соснові гулки, вмикає маленький транзистор, запалює дві цигарки. Я сміюсь, сміюсь і однообережно встромляє в мої губи. Ці уки, одночасно випущеного диму переплітаються, як ми, годину тому, десь там, Заледь вловимою зором завісою, Тонкою та шелесткою, як крила янголів, Ти сидиш за столом, у колі десяти запалених свічок. Десь там, вони витягують свої спокусливі язички І відпускають їх мандрувати поміж листям салату, Відбивними, із склянками з вином, десь там. Язички повзуть і виїдають на обрусі чорні стежки, десь там. Ти весь у білому, ти у вінку, ти в колі друзів, ти з жінкою, чиє волосся лється крізь пальці, мов китайський шок. О, яка отруйна юність, волога й задушлива, як нескінченні тропіки з папугами на кожному дереві. Десь. «Там. Місцева радіостанція, – пояснює він. – Це наші хлопці, ті, що грають у кав'ярні. Мсіє Паскаль напророчив їм велику славу. Він просто дивак. Без нього це місто давно б заглухло. Я подивилася на годинник, це ж таки я не повинна надовго залишати свого господаря, раптом йому щось знадобиться». Він допоміг мені підвестися до снігів, залишалося кілька крутих стежок. Ми мовчки пішли далі. Наближення до снігу передбачає мовчання, щось є у цій недоторканній білизні мовчання, самотність, тому я відпустила його руку і пішла першою. Я стояла на пласкому вузькому гребені безіменної гори, сніг був на диво сухий і приємно скрипів під ногами. Ялини та сосни на горі відрізнялися від нижнього лісу яскраво-зеленими голками, не такими тьмяними, як внизу. Тише. Я заплющила очі, Господи, якщо ти є, подумки сказала я, і не знала, про що говорити далі. Я не є набожною людиною, я не знаю, як з ним розмовляти. Мене цього не вчили, я є цинік. у мене проколоті у чотирьох місцях вуха. І тату на лівому плечі. Я не ношу нижньої білизни. Я не жую гумку. Я палю. Я можу запросто промовляти різні брутальності. Плюватися крізь зуби. Все таке інше. Але коли ти ось так стоїш на гребені гори, укритої снігом, в суцільній тиші, яка зовсім не схожа на тишу, адже навіть тишу можна почути, серед непорушних дерев під білим небом на якому немає жодної хмарини, ця фраза виникає у тобі, сама по собі, Господи. Якщо ти є, а що далі? Я хитнула головою, я придумала іншу, і подумки прибрали з цього речення слову «якщо». Вийшло значно краще. Безіменна гора, небо, дерева довкола набули змісту. Більше нічого не треба було говорити, як просто». У мене власний мідний ключ, в котрим я відчиняю двері будинку мсьє Паскаля. Спочатку почувалася злодюшкою, відмикаючи замок, а тепер для мене це приємний ритуал ключ великий, важкий. Хол у передпокої темний, просторий, з картинами, вигнутими кріснами, великим люстром у дубовій рамці я йду на сходи. Часом з кухні визирає Матуся Жже. Спить! Пошипки доповідає вона, або каже, він на тебе чекав, питав, чи скоро будеш, або, ну, як твій, у вас, мабуть, любов, може, одружишся і залишишся тут назавжди? Це останнє мене трохи дратує. Матусі ЖЖ вважає, що жінка не повинна бути самотньою, що після двадцяти вона має сховати волосся під хустку і ходити у фартуху. Щоправда, вона вже звикла до моїх сережок, джинсів, тату на плечі. Єдине, що її ще не покоїть – це моя статура. – Ти надто худенька, – співчутливо каже вона.